Agatha Christie, Mr. Devenheim eltűnése Poirot és én régi barátunkat vártuk teára a Scotland járdon dolgozó jebb felügyelőt. Már oda is telepettünk a kerek asztalhoz. Poirot éppen elkészült azzal, hogy minden csészét és csésze aljat gondosan a megfelelő helyre tett, mert a szállásadónk önk szokása szerint csak az asztalra szórta őket, ahelyett, hogy rendesen megterített volna. Poáró a fém teáskannára is rálehelt, és kifényesítette egy sejemzsebkendővel. A forró víz már duruzolt a vízmelegítőben, és melléje kicsi, zománcos edényben oda volt készítve a sűrű, édes csokoládé, mely poárónak inkább ínyére volt. Amit így hívott a maguk angol mérge. Oda lent Hangos kopogás hallatszott, majd pár perc múlva fürgén belépett zsepp. Remélem, hogy nem késtem el, mondta, miután üdvözölt minket. Az az igazság, hogy elbeszélgettem az időt Millerrel, akire a Démenheim esetet bízták. Hegyezni kezdtem a fülem. Az újságok már három napja teli voltak Devenheim rejtélyes eltűnésével, aki a közismert Devenheim és Salmon banki befektetőcég rangidős tulajdonosa volt. Szombaton elment hazúról, és akkor látták utoljára. Alig vártam, hogy kiszedhessek néhány érdekes részletet Zsebbből. Én azt hittem, jegyeztem meg, hogy manapság már szinte lehetetlen csak úgy eltűnni. Poáró három mm milliméterrel rel tolt egy vajas kenyeres tányért, és évesen megjegyezte. – Fogalmazzom pontosan, barátom! Mit ért azon, hogy eltűnni? Az eltűnésnek melyik fajtájára céloz? – Hát már az eltűnéseket is osztályozzák, és felcím kézik nevettem el magam. Gyepp is elmosolyodott. Poáró összemont szemöldökkel nézett ránk. – Hát persze! Három kategória létezik. Az első és leggyakoribb eset a szándékos eltűnés. A második a sokat emlegetett emlékezett kiesés eseteme egy ritka, de néha valóban erről van szó. A harmadik, mikor gyilkossággal van dolgunk, és azzal, hogy a holttesttől jól, rosszul megszabadulnak. Mindhárom fajtáról azt állítja, hogy lehetetlen volna? Jobbára igen, azt hiszem. Az embernek lehet emlékezett kiesése, de valaki biztos felismeri, különösen, ha egy ilyen közismert figuráról van szó, mint évenhány. Ami meg a holttesteket illeti, azok nem tudnak köddéválni. Előbb vagy utóbb előkerülnek elhagyatott helyekre rejtve, vagy hajóböröndökből. A gyilkosságra mindig fény derül. És ugyanígy a megugrott könyvelőt vagy a megszökött férjet ma már a drót nélküli távíró korában úgy is utolérik. Az országok között kiadatási egyezmények vannak. A kikötőket és a pályaudvarokat figyelik. Ha meg valaki idehaza akarna elbújni, a vonásait és a személy mindenki ismerni fogja, aki napi lapot olvas. Az ilyen ember magával a civilizált világgal kerül szembe. Monami, mondta Poáró, csak egy valamiről feledkezik el. Arról, hogy az az ember, aki elhatározta, hogy megszabadul valakitől, átvitt akár saját magától, lehet kivételes képességű valaki, lehet módszereselme, bevedhet intelligenciát, tehetséget a részletek pontos mérlegelését a feladat érdekében, akkor pedig nem látom be, miért ne volna képes becsapni a rendőrséget. De magát aztán nem tudná becsapni, igaz? kérdezte csipkelődve Gsepp, és közben kacsintott egyet felém. Magát monsieur Poáró, ugye, nem volna képes zavarba hozni. Poáró igazán igyekezett, hogy szerénynek látszon, de ez nem nagyon sikerült neki. Még akár engem is, miért ne? Ember, én az e-féle eseteket exakt, tudományos módszerrel közelítem meg, matematikusi precizitással, ami sajnos igen ritka a detektívek új generációjában. Jepp egyre jobban vigyorgott. Hát, én nem tudom, mondta. Ez a Miller, aki az eseten dolgozik pasas, Mérget vehet rá, hogy ő aztán észrevesz minden lábnyomot, szivarhamut, sőt, morzsát is. Olyan szeme van, hogy mindent lát. Pont ilyen szeme van, Monami, mondta poáró, a londoni verebeknek is. De azért én mégsem bíznám a kis barna madarakra, hogy oldják meg Mr. Devenheim esetét. No de Mösszi, csak nem akarja lebecsülni ezeknek az apró részleteknek a jelentőségét, melyek bizonyítékként használhatók? Dehogy is. Ezeknek megvan a maguk szerepe, csak fennáll annak a veszélye, hogy túl nagy jelentőséget tulajdonítanak nekik? A legtöbb részlet lényegtelen, csak egy vagy kettő a fontos. Az igazán lényeges itt az elme, a kis szürke vagy sejtek, koppintott a homlokára. Erre kell támaszkodni. Az érzékszervek félrevezetnek, az igazságot ideben találjuk, és nem odakint. Ugye nem azt akarja mondani Monsieur Poirot, hogy úgyis meg tudna oldani egy esetet, ha a közben fel sem állna a székéből. De bizony, pont ezt akarom mondani. Persze, csak akkor, ha a tényeket elémtárják, konzultáló szakértőnek tartom magamat. Csepp a térdére csapott. Akasszanak fel, ha most a szaván nem fogom. Öt fontott rá, hogy egy héten belül nem fogja megtalálni, azaz nem fogja tudni megmondani nekem, hol keressem élve vagy holtan Devenheimet. Poáró mérlegelte a dolgot. Ebbé emmon ami, benne vagyok. Lesport. Maguk angolok is rajonganak az ilyesmiért. Akkor hát halljuk a tényeket. Múlt szombaton a Victoria pályaudvaron Mr. Davenheim szokása szerint a 12.40-es vonatra szállt, és azzal utazott le Chainside-ba, ahol fényűző vidéki otthona a sedász található. Ebéd után a ház körül sétált, és különböző utasításokkal látta el a kertészeket. Mindenki egybehangzóan azt állítja, hogy a viselkedése teljesen normális volt, pont olyan, mint máskor. Teázás után beszólt a feleségének a budóárba, hogy besétál a faluba pár levelet feladni. Azt is mondta, hogy egy bizonyos Mr. Lovent vár üzleti ügyben. Ha netám korábban érkezne, mint ahogy Devenheim hazaér, akkor vezessék be a dolgozószobába, és kérjék meg, hogy várjon. Ezzel Devenheim elhagyta a házat, a főbejáraton távozott, ráérősen kisétált a kocsibejárón, aztán a kertkapun. És nem látták többé. Ettől a perctől kezdve nyoma veszett. – Pompás, pompás, egészen pompás, elbűvölő kis feladvány – mormolta Poirot. – Folytassa, kedves barátom! Mint egy negyed órával később egy magas fekete hajú és sűrű fekete bajuszú férfi csengetett be a házba azzal, hogy találkozóra jött Mr. Devenheimer. Loven néven mutatkozott be, és be is vezették a dolgozó szobába a bankár utasításainak értelmében. Eltelt majdnem egy óra. Dävenhájn nem jött meg. Végül Loven csengetett, és azt mondta, nem tud tovább várni, mert el kell érni a vonatot vissza Londonba. Devenheim felesége elnézést kért a férje távol léte miatt, amire nem tudott magyarázatot adni, hiszen tudta, hogy a férje várta a látogatót. Loven újra elmondta, mennyire sajnálja a dolgot, majd elment. Azt most már mindannyian tudjuk, hogy Dävenhájn nem került meg. Vasárnap a reggel értesítették a rendőrséget, de azok nem tudtak mit kezdeni az esettel. Mr. Davenheim szó szerint, mintha köddé vált volna. Nem volt a postán, de a falun se látták átmenni. Az állomáson egész biztosra mondták, hogy nem ült fel semmilyen vonatra. Az autója ki se mozdult a garázsból. Ha a bérautót rendelt volna, hogy valami félre első helyen szálljon be, a sofőr már biztosan jelentkezett volna a felkínált tekintélyes pénzjutalomért, és elmondta volna, amit tud. Az igaz, hogy Enfieldben, öt mérföldre chimeside épp akkor volt egy kisebb lóverseny, és ha Devenheim elgyalogolt az ottani vasutállomásig, akkor észrevétlenül elvegyülhetett a tömegben. Csak hogy miután eltűnt, már minden újság leközölte a fényképét és a teljes személy leírását, és mégsem tudott hírt adni róla senki. Persze egy csomó levelet kaptunk Anglia minden részéből, de idáig egyetlen bejelentés sem hozott eredményt. Hétfőn délelőtt egy további szenzációs felfedezés látott napvilágot. Mr. Devenheim dolgozó szobájában egy fali szőnyeg mögött áll egy páncélszekrény, és ezt feltörve és kirabolva találták. Az ablakok belülről gondosan be voltak csukva, ami kizárja a szokványos betörés esetét, persze csak akkor, ha betörést követően egy esetleges cinkos a házból be nem zárta az ablakokat. Másrészt pedig figyelembe véve, hogy azon a vasárnapon a házban teljes volt a felfordulás, Valószínűsíthető, hogy a rablás még szombaton történt, de csak hétfőn vették észre. – Pécis moa, mondta szárazon Poirot. – És elfogták már szöprúv M. Lovent. vigyorgott. – Még nem, de minden lépését figyelik. – Poirot bólintott. – Mit vittek el a szekrényből Van erről információja? – az ifjabbik cég tulajdonost és Devenheim feleségét alaposan kikérdeztük erről. Úgy tűnik, hogy bemutatóra szóló kötvények voltak a szévben, tekintélyes summáról, meg jókora összeg bankjegyekben is, mivel egy nagyobb eladást bonyolítottak éppen. Ezen kívül ékszerekben is volt ott egy kisebb vagyon. Ott tartották Devenheim feleségének az összes ékszerét. Az égszervásárlás a férj szenvedélye lett az utóbbi években, és igen múlt el hónap, hogy ne ajándékozott volna a feleségének valami ritka és drága égkövet. Ez már önmagában sem kisfogás, mondta Poáró elgondolkodva. Na és mi a helyzet Lovennel? Lehet -e tudni, hogy milyen ügyben kereste fel Devenheimet aznap? Nos, a két ember nem volt nagyon jóban egymással, Loven kis stílű spekuláns. Volt pár ügyes húzása, viszont amivel sikerült előnt szerezni a dävenheim szemben a pénzpiacon. Bár úgy tűnik, hogy ők ketten személyesen ritkán találkoztak. Az is lehet, hogy még egyáltalán nem. Valami dél-amerikai részvények miatt döntött úgy a bankár, hogy ezt a találkozót megejtik. Akkor hát Dävenheimnek voltak érdekeltségei Dél-Amerikában? Azt hiszem... A feleség említette is, hogy tavaly egész ősszel Buenos Aires-ben voltak. Voltak-e gondok a magánéletében? Jó viszonyban volt-e férj és a feleség? Kijelenthetem, hogy otthoni élete békés volt és eseménytelen. Dävenheim felesége kedves, nem túl értelmes asszony. Szerintem egy jelentéktelen valaki. Akkor a rejtély megoldását nem itt kell keresnünk. voltak -e ellenségei? üzleti riválisa volt bőven, és semmi kétség, sokan azok közül, akiknek túljárt az eszén, nem sok jót kívántak neki. De olyanról nincs tudomásunk, aki ezért eltette volna lábalól. És ha mégis, akkor ugyan hol van a holtest? Pontosan. hogy Hestings is mondja, a holttesteknek megvan az a végzetes szokásuk, hogy folyton előkerülnek. Ö, jut eszembe, az egyik kertész azt vallotta, hogy látott valakit, aki megkerült a házat a rózsakert felé. A dolgozó szobából nyíló magas üveges ajtó a rózsakertbe vezet és Mr. Devenheim gyakran jött ment arra felé. De a kertész elég messze volt onnan, éppen az uborkát ültette ki, és még azt sem tudja biztosan, hogy vajon a gazdáját látta-e, vagy valaki mást. Azt sem tudja pontosan, hogy ez mikor volt. Hat előtt lehetett, mert a kertészek munkaideje addig tart. És Mr. Devenháj mikor ment el hazúról? Körülbelül fél hatkor. A rózsakertent túl mi van? Egy tó. Csónakházzal? E igen, nem is egy csónak áll benne. Ugye most öngyilkosságra gondol, Monsieur Poirot. Jól van, elárulom magának, hogy Miller épp holnap készül oda, kifejezetten azért, hogy jelen legyen, amikor azt a tavat végig kotorják. Mert Miller ilyen. Poáró halványan elmosolyodott, és odafordult hozzám. Hastings kérem adja ide nekem onnan a mai déli megafont. Ha nem csalódom, abban egy elég jó fényképet közöltek az eltűnt szeméről. Felálltam, és megkerestem a kért újságot. Poáró figyelmesen nézte a képet. Hm, mormolta. Milyen hosszú és hullámos a haja. Hm, dús hegyes szakál, bozontos szemöldök. A szeme barna? Igen. A haja és a a őszül. A detektív bólintott. Nos hát, monsieur Poáró, mit szól mindehez? Világos, mint a nap, ugye? Ellenkezőleg, nagyon is zavaros. A szkotlandjárt felügyelője elégedetnek látszott. Ami miatt komoly reményeim vannak, hogy meg fogom oldani, fejezte be poáró higgadtan. Micsoda? Ha egy ügy zavaros, az számomra jó jel. Ha egy eset világos, mint a nap, eb ilyen, az tyanús, mert azt valaki olyanra csinálta. Jepp szinte sajnálkozva csóválta meg a fejét. Mm, ízlések és pofonok. Az azért nem rossz, ha az ember előrefelé nézve látja, hogy hova megy. Én nem nézek, mormolta poáró. Én behúnyom a szememet és gondolkozom. Jepp felsóhajtott. Hát, akkor most egy egész hete van a gondolkozásra. Maga pedig ugye beszámol majd nekem az új fejleményekről. Például arról, hogy mi lett az eredménye a fáradhatatlan sasszemű miller munkájának? Természetesen, ez a fogadás része. Már most nagyon szégyellem magam emiatt, a fogadás miatt, mondta nekem Jepp, amikor lekísértem az ajtóhoz. Mint aki kifoszt egy gyereket. Bár nem volt szándékos, de a mosolyom jelezte, egyetértek. A mosoly még akkor is az arcomon volt, amikor visszamentem a szobába. Ebb mondta rögtön poeró, Kinevetjük poeró papát, mi? Megrázta a mutató ujját felém. Nem bízunk a szürke agysejteiben! Ejnye, ne hagyja magát elbizonytalanítani! Vizsgáljuk meg ezt a kis feladványt! Igaz, hogy még nem áll össze teljesen, de azért már is szolgál egy-két érdekességgel. Például ott az a tó, mondtam jelentőség teljesen és még inkább a csónakház lopva oda pillantottam Poáróra. Arcán a legkifürkészhetetlenebb mosolya terült szét. Éreztem ebb pillanatban semmi értelme nem volna továbbfaggatni őt. Jep nem jelentkezett, csak másnap este, amikor is kilenc óra tájban beállított. Rögtön láttam az arcán, hogy valamit nagyon el akar újságolni. barátom, szólalt meg Poirot. Minden rendben. Csak azt nem mondja, hogy megtalálták Mr. Davenheim holttestét abban a tóban, mert azt nem fogom elhinni. A hullát nem találtuk meg ellenben, megtaláltuk a ruháit, pont azokat, amiket aznap viselt. Na, erre mit mond? Hiányoznak-e még más ruhadarabok is a házból? Nem, ebben Dévenheim komoly ki egészen biztos. A ruhatár többi része megvan, de van még más is. Letortoztattuk Lovent. Az egyik szobalány, aki a hálószoba ablakát szokta becsukni, azt állítja, hogy negyed hét körül látta Lóvent a rózsakertben, amint a dolgozószoba felé ment. Azaz körülbelül tíz perccel azelőtt, hogy Lovent távozott a házból. Lover, mit mond erről? Először tagadta, hogy elhagyta volna a dolgozó szobát, de amikor a szobalány kötötte az ebet a karóhoz, akkor úgy tett, mintha kiment volna a fejéből, hogy egyszer kilépette az ajtón, hogy megnézen egy különleges rózsát. Elég gyenge sztori. És van újabb bizonyíték is ellene. Dövenhajma a keze kisújján mindig hordott egy vastag aranygyűrűt, amiben egy nagy gyémánt volt belefoglalva. No, ezt a gyűrűt szombat este Londonban zálogba csapta egy Billy Kellett nevű fickó. A rendőrség számon tartja a pasast. Tavaly összel három hónapot ült, mert egy idős úrtól ellopta a zsebóráját. Nem kevesebb, mint öt különböző zálogházban próbálkozott a gyűrűvel, az ötödiknél végül sikerül eljárt, majd a kapott pénzből jól berugott, megtámadott egy rendőrt, amiért bevitték. Millerrel elmentünk a Bow Streetre, és beszéltünk vele. Mostanra már jó és nem is tagadom, hogy sikerült jól ráijesztenünk, mert céloztunk rá, hogy megvádolhatják gyilkossággal. Nagyon fura mesével állt elő. Szombaton az Entfieldi lóversenyem volt, bár biztosra veszem, hogy nyakkendő tüket lopni ment oda, és nem fogadni. Minden esetre aznap nem tudott lopni semmit, és emiatt le volt törve. Gyalogosan haladt Chunkside felé, és leült az árokpartra pihenni, mielőtt beért volna a faluba. Pár perc múlva meglátott valakit az úton, egy sötét képű úr volt, nagy bajusszal, olyan kicsípet városi féle. Ezt a személy leírást adta róla. Kellett az útról, nemigen látszott, mert egy kőrakás félig takarta. Pont mielőtt egy vonal beért volna vele, a közeledő férfi gyorsan körülnézett, és mikor látta, hogy sehol senki, kivett a zsebéből valami kis tárgyat, és átdobta az útmenti sövényen. Aztán továbbment az állomás felé. A sövény fölött áthajított tárgy halkan csilingelt, amikor leesett, és ez felkeltette az árokparton ücsörgő züllött senki házi kíváncsiságát. Oda ment, és kis keresés után megtalálta a gyűrűt. Azaz, kellett ezt meséli. Az igazsághoz tartozik, hogy Loven mindezt tagadja, és egy kellettféle szavára persze egyáltalán nem lehet adni. Elképzelhető viszont, hogy kellett dävenheim találkozott az úton, kirabolta és megölte. Poirot a fejét vázta. Az nagyon valószínűtlen, Monami. Nem tudta volna hova tenni a holttestet. Azt már eddig megtalálták volna. Másrészt meg a gyűrűt teljesen nyíltan bevitte az állokházba, amit biztosan nem tesz, ha gyilkossággal jutott volna hozzá. Harmadszor az ilyen piti kis tolvajok ritkán gyilkolnak. Negyedszer, ugyebár szombat óta le van csukva. Akkor pedig rendkívül különös véletlen, hogy ilyen pontos személy leírás tud adni bólintott. Nem mondom, hogy nincs igaza, de akkor sem fog találni olyan bírót, aki egy börtöntöltelék vallomását túlságosan komolyan venni. Nekem az a furcsa, hogy Lovennek semmi okosabb nem jutott eszébe, hogy hogyan szabaduljon meg a gyűrűtől. Poiró vállat volt. Ha a gyűrűt ott a környéken találják meg, azt hiheti mindenki, hogy maga Dévenheim veszített el. De miért kellett a gyűrűt egyáltalán lehúzni a halott újjáról, Kiáltottam fel. Erre találhatunk magyarázatot, mondta Jep. Tudja-e, hogy a tó túlpartján egy kis kapun ki lehet sétálni a dombra, ahol is három percnyi sétával el lehet jutni, mit gondol hova? Egy mészégető kemencéhez. Te jó ég! Kiáltottam. Arra gondol, hogy a mész, ami a testet elpusztítja, a fémet nem semmisítette volna meg? Pontosan? Nekem úgy tűnik, mondtam, hogy ez mindent megmagyaráz. Milyen borzalmas büntet! Jeppel egyszerre fordultunk Poáró felé. Szemlátomást el volt merülve a gondolataiban. A szemöldökét ráncolta, mint aki megfeszített szellemi munkát végez. De végül láttam, hogy fűrge intellektusa felülkerekedett. Vajon mi lesz most az első megjegyzése? Nem kellett sokáig várnunk. Egy kis sóhaj a feszültség engedett, és Poirot Zsepphez fordulva azt kérdezte. Nem tudja a véletlenül barátom, hogy Mr. Devenheim és a felesége egy hálószobában szanak? Ez a kérdés olyan nevetségesen ide nem illő volt, hogy egy pillanatig mindketten csak szótlanul bámultunk. De aztán Gsepp nevetésben tört ki. <gül> Te jó Isten beszél, poáró, és én még azt hittem, hogy most valami szenzációsat fog kinyilatkoztatni, ami meg a kérdését illeti én aztán biztos, hogy nem tudok ráfelelni. Megtudnál nekem? kérdezte poáró különös makacsággal. Ó, hát persze, ha tényleg tudni akarja. Mert ami, lekötelezne, ha nem feledkezne róla? Jepp még mindig Poirot fürkészte, de Poirot, mintha már el is feledkezett volna mi rólunk. A detektív szomorúan megcsóválta a fejét, és azt mormolva, hogy szegényke, a háború nagyon megviselte, tapintatosan kilépett a szobából. Mivel Poirot szemlátomást álmodozásba merült, én elővettem egy papírlapot, és azzal szórakoztam, hogy jegyzeteket készítettem. Barátom hangjára lettem figyelmes. Magához tért, élénk volt, és tetrekész. Kifötővúl, mon ami... Csak lejegyeztem, amik szerintem a legérdekesebb pontok ebben az ügyben. Kezd módszeresen gondolkodni végre, mondta Poáró elismerően. Nem mutattam, de ez jól esett. Felolvassam? Feltétlenül... Megköszörültem a torkom. Egyes pont... Az összes bizonyíték arra utal, hogy Loven volt az, aki a páncélszekrént feltörte. Kettes pont. Neheztelt Devenheimre. Három. Első valomásában azt hazudta, hogy ki sem lépett a szobából. Négy. Ha Billy kellett történetének hitelt adunk, akkor Loven nyilvánvalóan érintett az ügyben. Elhallgattam majd, így szóltam. Nos, mert úgy éreztem, hogy rámutattam az összes lényeges tényre. Poáró sajnálkozva nézett rám, és alig észrevehetően ingatta a fejét. Mond ami, de hát egyszer nincs meg magában a szikra? A kulcsfontosságú részletet az soha nem veszi figyelembe, meg aztán az érvelése is rossz. Hogyhogy? -hogy? Hadd vegyem sorra a maga négy pontját. Egyes pont, meg nem lehetett arról tudomása, hogy módja lesz a széfet feltörni. Üzleti megbeszélésre ment. Nem tudhatta előre, hogy Devenheim nem lesz ott, mert a postára megy, és így aztán az sem, hogy ennek következtében ő egyedül lehet a dolgozó szobában. De kihasználhatta a kínálkozó alkalmat, vetettem fel. És a szerszámok? Finom városi urak nem szoktak minden esetőségre készen betörő szerszámokat hordani magukkal. És abban szépben nem lehetett bejutni egy zsebkéssel, bien entendue. No és mi a helyzet a második ponttal? Azt állítja itt, hogy Loven neheztelt Devenheimre. Szerintem maga arra gondolt, hogy egyszer-kétszer túljárt Devenheim eszén, és ezekbe a tranzakciókban nyilván pont azért fogott bele, hogy ő maga jól járjon. Minden esetre az ember nem arra szokott neheztelni, akinek túljárt az eszén, inkább a másik haragszike miatt. Ha volt is köztük harag, az inkább Dövenheim részéről lehetett. De már azt csak nem tagadja, hogy Loven hazudott, amikor azt állította, hogy ki sem jött a dolgozó szobából. Nem, azt nem tagadom, de lehet, hogy megijedt. Ne feledje, most találták meg az eltűnt ember ruháit a tóban. Persze, mint mindig, ebben az esetben is sokkal jobb lett volna, ha igazat mond. És a negyedik pont? Abban teljesen igaza van. Ha kellett története igaz, akkor Loven nyilvánvalóan benne van a dolgokban. Éppen ez az, ami miatt igazán érdekes ez az eset. Akkor hát egy lényeges tényt mégiscsak észrevettem. Ő talán, de teljesen figyelmen kívül hagyta a két legfontosabb dolgot, melyek kétségkívül kezünkbe adják az eset kulcsát. Könyörgök, mik ezek? Az egyik Dävenheimnek az utóbbi években feltámadt égszervásárlási szenvedélye, a másik a tavaly összeltett Buenos aires útja. Viccel, Poáró? Komolyan beszélek? Jaj, nagyon remélem, hogy jep nem feledkezik el arról, amivel megbíztam. De a detektív felügyelő már csak azért is, hogy a mókát el ne roncsa, egyáltalán nem feledkezett el róla, és másnap délelőtt 11-kor egy távirat jött Poárónak. Poáró kérésére felnyitottam és fel is olvastam. Férj és feleség külön hálószobában alszanak tavaly tél óta. Aha, kiáltott poáró, Most pedig már június közepén járunk. Az eset megvan oldva. Én csak bámultam rá. Nincs véletlenül pénze a Dévenheim és monami Nincs, feleltem hüledezve. Miért? Mert azt tanácsolnám magának, hogy vegyek ki onnan, mégpedig sürgősen. Miért? Mire számít? Néhány nap múlva ott teljes csőd lesz, talán egy-két napon belül. Jó eszembe erről. Viszonozni fogjuk Gseppnek a szíves dépest. Kérem adjon egy ceruzát és egy táviratűdlapot. Voila! Tanácsolom, hogy a kérdéses cégnél elhelyezett pénzeket vegyek ki. Ez majd fejtörést okoz a jó Gseppnek. Kerekre nyitja majd a szemét, de milyen kerekre? Semmit nem fog érteni, egészen holnapig, vagy holnap utánig. Szkeptikus voltam, de másnap már kénytelen voltam tisztelettel adózni barátom rendkívüli képességeinek. Az összes újság hatalmas szalakcímekkel hozta a Davenheim Bank összeomlásának szenzációját. A közismert bankár eltűnése egészen más megvilágításba került most, hogy a bank pénzügyi helyzetét nyilvánosságra hozták. Még félig sem fogyasztottuk el a reggelinket, amikor kivágodott az ajtó, és Gyep berontott. Bal kezében újság jobbjában poáró távirata, amit azonnal le is vágott az asztalra a barátom elé. Honnan tudtam, mésző poáró, honnan a fenéből jött rá? Poáró szeliden rámosolygott. De hiszen a maga távirata után Monami, ez már egészen biztos volt? Tudja, nekem kezdettől feltűnt, hogy milyen különös ez a rablása a páncélszekrényből. Égszerek, készpénz, bemutatóra szóló kötvények, minden együtt oda készítve. No de kinek a számára? Nos hát, Mr. Devenheimre is igaz a közmondás, hogy minden szemnek maga felé hajlik a keze. Szinte teljes bizonyossággal sejteni lehetett, hogy mindez neki magának volt oda készítve. És ott az utóbbi évek ékszervásárlás mániája? Milyen egyszerű! A pénzeket, amiket elsikasztott égszerekbe fektette, amiket minden bizonyal másolatokkal cserélt fel, és így komoly vagyont halmozott fel valami biztos helyen. Más néven, amit majd akkor élvezhet, ha maga után eltüntette az összes nyomot. Miután mindent jól elrendezett, találkozóra hívja Mr. Lovent. Aki volt olyan szemtelen, és a múltban néhányszor keresztbe tett a nagy embernek, megfúrja a páncélszekrényt, és meghagyja, hogy a vendéget vezessék a dolgozó szobába, majd kisétál a házból. S hogy hova? Poáró elhallgatott, és kezét kinyújtotta egy újabb lágytojásért. Szemöldökét összevonta. Ez tarthatatlan, mormolta, hogy minden tyúk más-más méretű tojást tojik, hogyan lehet akkor szimmetria a reggeliző asztalon? Legalább a boltban szétválogathatnák őket nagyság szerint? Hagyja a tojásokat a fenébe, mondta türelmetlenül Jeb. Felülem aztán tojhatnak négy szögleteset is, ha ahhoz van kedvük. Mondja már, hogy hova ment a mi emberünk a szedázból Már persze, ha tudja a választ. Eh, öh, bien, hát a rejtek helyére. Most, ennek a Mr. Devenheimnek lehet, hogy van valami Bibia szürke agysejtjeivel, ám kétségkívül remek koponya. Tudja, hol rejtőzik? Természetesen, zseniális ötlet. Az Isten szerelmére árulja már el. Poáró minden egyes tojáshédarabkát finoman felcsippentett a tányérjáról. Beleszólta őket a tojástartó tartó pohárkába, majd az üres tojáshéjat felfordítva letakarta az egészet. A művelet végén elégedett mosolya nyugtázta a takaros összhatást, majd szeretettel ránk mosolygott. Rajta barátaim, maguk intelligens emberek, tegyék fel maguknak a kérdést, amit én is feltettem magamnak. Ha ez az ember volnék én, hova bújnék? Hastings maga, mit felel erre? Hát, kezdtem. Én leginkább a felé hajlok, hogy nem szoknék sehová. Londonban maradnék. Itt a dolgok szívében. Utaznék a metrón, meg a buszokon, és tíz az egyhez, hogy soha senki nem ismerne fel. A tömegben biztonságban van az ember. Poirot most felé fordult kérdőn. Én ezt nem írom alá. Raktöm meg kell lépni, ez az egyetlen esély. Rengeteg időm lett volna, hogy előkészítsem a dolgot. Már várt volna egy járó motorú jakt, és még azelőtt megcéloztam volna a világ egyik legfére elsőbb sarkát, hogy kitör a balhi. Mindketten poáróra néztünk. És mit mond maga, möszjő? Egy pillanatig nem mondott semmit, aztán egy roppant különös mosoly suhant át az arcán. Barátaim, ha én el akarnék bújni a rendőrség elől, tudják, hova bújnék? Egy börtönbe. Micsoda? Monsieur Dévenheimet azért keresik, hogy börtönbe csukják, tehát álmukban sem teszük be megnézni, hogy nincs-e véletlenül éppen ott. Hogy érti ezt? Azt mondja Dévenheim feleségéről, hogy nem valami okos nő, de azért én azt hiszem, ha elvinné magával a Bow és szembesíteni a Billy Kellett nevű férfival, ő bizony felismerni. Még akkor is, ha leborotválta a szakállát, bajuszát és azt a bozontos szemöldököt is, és egészen rövidre vágta a haját. Egy asszony a férjét szinte minden esetben fölismeri, mindenki mást be lehet csapni. Billy kellett a büntetet előéletével. Hát nem megmondtam, hogy Dövenheim okos ember? Az Alibéjét jó előre kidolgozta. Nem volt ő Buenos Airesben tavaly ősszel, hanem bili Kellett figuráján dolgozott, úgyhogy három hónapot ült. Éppen azért, hogy mikor eljön az idő, a rendőrség ne gyanakodjon rá. A tét ne feledjük, hatalmas vagyon volt és szabadság. Érdemes volt érte végigcsinálni a dolgot, csak hogy... Igen? Eh, bien, utána álszakált meg parókát kellett hordania, mert megint saját magának kellett látszania... Ászakában viszont nem jó aludni, könnyen lebukik vele az ember. Nem kockáztathatta tehát, hogy egy szobában aludjon ma a madammal, a neivel. Maga tudta meg nekem, hogy az elmúlt hat hónapban, azaz a Buenos Airesből való állítólagos hazatérte óta, a feleségével külön szobában aludtak. Ekkor már biztos voltam a dolgomban, minden a helyére került. A kertésznek, aki azt hitte, hogy a gazdáját látta a ház oldalánál, teljesen igaza volt, mert éppen akkor ment a csónakházhoz, hogy ott felvegye a csavargó ruhát, ami a komornyi ki ebben biztosak lehetnek, jól el volt rejtve. Levetett ruháit a tóba dobta, és azzal folytatta a terv kivitelezését, hogy a gyűrűt nyíltan zálogba csapta, majd megtámadott egy rendőrt, amivel szépen révbe is ért, azaz, Bekerült a Bow Street-i fogházba, ahol soha senkinek eszébe nem jut őt keresni. Ez lehetetlen, mormolt a zsepp. Kérdezze meg a madamot, mondta az én barátom mosolyogva. Másnap ajánlott feküdt poáró tányérja mellett. Kinyitotta, és a borítékból egy öt fontos hullott ki. Barátom gonterheten ráncolta össze a homlokát. A oh, szakra... Mihez kezdjek most ezzel? Komoly lelkifurdalásom van. Szöp, húf, zsepp. Aha, támadt egy ötletem. Elmegyünk belőle vacsorázni mi hárman. Na, ez megnyugtat. Túlságosan is könnyű volt. szégyelem magam, mint aki kifosztott egy gyereket. Ez nem az én stílusom, miltön el Monami, mi ütött magába, hogy ezen ekkorát nevet?